In ons thema van ochend is maak tyd om liefde, ons is bezig met ons reeksie oor waardes wat verhoudings laat werk en ons gaan van ochend so'n bykie oor liefde met mekaar saam praat Voordat ons saam lees kom ons bid eers en vraag dat die Heere ook ons harte sal ook maak vir sy woord en sy stem Heere, as ons hier saam is van ochend, is dit met opgewondenheid in ons harte. Heere, want die lewe, hy is die een wat hier teenwoordig is. Hy is die een wat ook hier vir ons kom ontmoet. En ons wil net in hierdie ochend, as ons so in die teenwoordigheid is, Heere, die goedheid besing, die liefde, Heere, waaraan daar geen einde is nie. En die liefde het jy aan ons kom bewys. Jy het in ons plek gesterf. Jy het ons kom niet maak. Jy het vir ons die leven kom teruggeet, toe ons dit verloor het met die sonde. En heren, nou wil ons net voor jy kom buig en herken dat jy ons God is, Die God van liefde, die God wat ons raak sien, wat vir ons omgee, wat sy gins en sy goedheid aan ons kom bied. En ons is eiverig, Heere, van ochend om die stem te hoor en te hoor wat op die hart is. Kom praat met ons, ons as die kinders luister. Amen. Ons gaan saamlees uit Lukas 7 vers 36 tot 50. Een van die fariseers het om genooi om by om te kom eet. Hy toe in die huis van die fariseer ingegaan en aan tafelplek ingeneem. Sekere vrou in die dorp, wat een sondige leven geleid het, het gehoor dat hy in die fariseerse huis aan tafel was. Sy bring toe een albaste flesie met reekolie, en gaan staan achter Jesus by sy voete en huil so dat haar trane op sy voete begin drip het daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog hulle gesoen en met die reekolie gesalf toe die fariseer wat hom genooi het dit sien sê hy by homself hy, as hy een profeet was sou toch geweet het wie en wat er soort vrou dit is wat in hom raak dat sy een sondares is Maar Jesus spreek om aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. Jesus sê toe, 2 mense was in die skuld by geldskieter. Die een het 500 rand geskuld, en die an 51. Omdat hulle niks gehaat het om mee te betaal nie, het hy die skuld vooral by kwijt geskild. Wie van hulle sal om die meeste liefde bewys? Simon antwoord, Ek veronderstel die een, vir wie hy die meeste kwijt geskelt het. Jou antwoord is heel te recht, sê Jesus, en hy draai na die vrou toe om, en sê verder vir Simon, sien jy hierdie vrou, ek het in jou huis gekom, en jy, water vir my voete het jy my nie gegeen nie, maar sy, met haar traan het sy my voete nat gemaakt, en met haar haar het sy dit afgedroog, is soen het jy my nie gegeen nie, maar sy het van dat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie, My kop het jy nie eens met olie gesalf nie, sy het my voete met reek olie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sonde is wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. En Jesus sê vir haar, jou sonde is as vergewe. Toe begin die wat saam aan tafel was, onder mekaar sê, Wees hier die man, dat hy self is vergewe. Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered gaan in vrede. Vriende, ek wil net van vanoggend dit amptelik hier van die kansel af sê, ek is trots Ou te Nikolant. Daar was meer as 80 mense gister by die by die saamrakpie kyk en die saambraai. Dit was een vreselike lekke geleend het. Daar is so paar fotokies wat ek vir julle gaan wees, om net te sê, julle het uitgemis, as julle nie daar was nie. Ons het uh, baie lekker saam gekyk, ons het lekker saam geëet, en ons is um, vergas, dit is dieke die verkeerde woord, met lekker roosterkoek, en ons het heel wat besoekers gehad, uit die, uit die strandgebied wat saam met ons kom kyk het. As ons die verhaal van ochend lees, dan is Jesus ook by hy eten. Simon die fariseer het om genoei om aan huis te kom en saam met om te eet. En onmiddellik as die verhaal begin, dan vertel Lukas vir ons van een vrou wat bekend was in die dorp vir al die verkeerde redes. Dit was een vrou wat baie sondes gehad het en heel waarschijnlijk uh, een prosetiet was. En hierdie vrou hoor dat Jesus by Simon aan huis is en saam met hom eet en dan kom soekse Jesus op met hierdie albaste flesie vol dierreekolie. Nou kan een mens afleeg uit die verhaal as jy om begin lees, dat sy al ergens van tevore met Jesus een ontmoeting gehad het, soveel so dat by hierdie ontmoeting Jesus haar kom vergifnis van sondes aanbied het en dat sy eindelijk in een verhouding met Jesus staan. So haar opdaag by hierdie eete was met een gesintheid van erkenning en dankbaarheid en oor hierdie Jesus wat haar sonde vergewe het. En nou is het interessant om te sien hoe dat Jesus met gelatenheid eindelijk hierdie vrou toelaat om by hierdie eten op te dag. In daai tyd was die tafels redelijk laag op die grond. Mens het amper geleen eet, moet hulle boorluif naar die tafel toe, hulle voete en bene weg van die tafel af. En hierdie vrou het by Jesus sy voete kom staan en sy het begin huil. en toe kom sy achter, maar sy is bezig om so' hard te huil, uit dankbaarheid, dat Jesus sy voete nat raak. En dan volge baie intieme oomlik, dat sy haar haar vat, en Jesus sy voete afdroog, en hierdie kostbare reekolie wat sy saam het, gebruik om Jesus sy voete te saf. Nou vir die fariseers, was dit heel te mal onvanpas. Ek dink Simon en sy mens het ampele aan hulle, hulle hart gedood. Um, dit, dit is net nie die rechte ding gewees om te doen nie. Die vrou was onrein. En nou kom hierdie slechte vrou, so genaamde slechte vrou, en sy kom maak een oorlas van haar self. Soos wat ons jongmense sê, sy kom crash in by hierdie partijkie, en sy wil dalk alles kom ontwrig, sy is eers genooi nie, sy kom maak van as sy veroorlas, en dalk, het die fariseers iets beet, van dit wat hier aan die afspeel is, dat het onvanpas is, want Jesus, kom en geef hierdie vrouw, al die aandag en die tyd en die liefde wat sy begeer. Onvoorwaardelik kom gee Jesus aan hierdie vrou liefde en omgee. Dit maak vir Jesus nie saak wie hierdie vrou is nie. Dit maak nie vir Jesus saak wat haar geslag is, waar sy bly in die boe of die onderdorp, wat haar achtergrond is, wat sy gedoen het of wat sy nog gaan doen nie. Dit maak nie vir Jesus saak nie het mense lief verwele is en die liefde wat Jesus aan mense bewys aan jou en my en aan hierdie vrou in hierdie verhaal lok een weder liefde uit wat amper nie ingeperk kan word nie as ons die liefde van God beleef en smaak en proe dan bring dit iets in ons na vore wat, wat nie gestuid of gestop kan word nie dan kom dit na voor een baie keer in, een, in, een, in iets soos oorvloed of vrijgevigheid, soos wat hierdie vrou inderdaad met Jesus gedoen het. Misschien moet ons gauw die poosknopje net druk op hierdie punt van die verhaal. Praat jylle ook met jylle self? Of is jylle nou nog nie op die ouderdom? <laughs> Praat jylle met jylle self? Ja, ek het nou sommer verochend toe ek weer naar die, na die boodskap kyk gedink as een mens nou rij en daar spring een mannekie voor jou in die pad en hy steek sy hand op en hy het syke glimkleren aan en hy het so uniformpie aan en so aan dan, dan is het alsof een mens haar doefdoef, doefdoef in jou binnenste en dan praat ek per keer met my en dan sê ek self Jy moet nou rustig wees Jy het nie vinniger gerei as wat jy moes nie Jou veiligheidsgordel is aan, self raak kalm. Jy het jou licentie by jou, dis dat net die routine onderzoek. So praat een mens per keer met jouself. Jy met jouself nou net die begin antwoord nie, nie want dan, dan is dit een teken van jy raak uh, koekoes. Maar ons allemaal praat met ons En so is Simon in die verhaal ook bezig om met ons te praat, en Jezus sien, maar is ongelukkig. En hy het een klomp vraag, en toe probeer Jesus aan hierdie vraag wat in Simon sy gemoed is, aanwoordig en hy sê, luister Simon, as twee mense geld skuld by die geldskieter, en die ene skuld 500 rand en die ene skuld 50 rand, en hierdie geldskieter skryf die skuld af van al twee, wie gaan die dankbaarste wees? En Simon sê, maar dis eindelijk nie so moeilik nie, ehm, um, die een wat die meeste geld kwijtgeskeld is, sal die dankbaaste wees. En toe word die gevolgtrekking gemaakt, die mens vir wie baie sondes vergewe is, het ook baie lief. Die mens vir wie min sondes vergewe is, het min lief. Wat gebeerd is hier, Het is alsof Jesus na Simon toe draai en vir hom sê, Kan jy nie sien nie Simon? Hierdie vrou kom by die ete aan, met een stuk oordadigheid en dankbaarheid en erkenning vir dit wat ek vir haar gedoen het. Sy kom hier omdat sy dankbaar is vir die sondes wat ek haar vergewe het, en omdat dit baie sondes was, is haar dankbaarheid en haar liefde ook oorvloedig. En dan sit amper asof hierdie verhaal verdiep. En Jezus gaan sit rechtop en hy draai naar die vrou toe en hy begin praat met Simon. En is amper asof hy Simon en hierdie vrou nou met mekaar begin vergelijk. En dan sê hy vir Simon, Simon die basisse reels van ordentlikheid en gasvrijheid het jy nie eens nagekom nie. Daar was die water om my voete te was, To ek by jou huis ingestap het nie. Ek is nie met een broederlijke groet, Of een kus gegroet, To ek by jou ingekom het nie. Jy het nie eers my kop gesalf moet olie nie. Jy was traag, Om die normale dingetjes, Wat gangbaar was, In daai tyd, In terme van gasvrijheid, Om dit te doen. Jy het eindelijk net net die minimum gedoen. Maar hierdie vrou het gekom en my een broederlijke kus gegeen. Sy het my voete met haar trane gewas. Dit met haar haare afgedroog. My gesalf, my voete gesalf. Baie meer is wat jy gedoen het. Toe jy my as gas by jou huis ingeneem het. Simon, Simon, Jy het al nie vreselike voet verkeerd gesit met die eten nie. Maar, maar jy het eindelijk die minimum gedoen en my op een afstand gehou. Nie moet my contact gemaakt nie, nie nabij aan my gekom, nie liefde aan my betoon, nie respect en gasvrijheid aan my betoon nie. Jy het net die minimum gedoen en my op een afstand gehou. Daarenteen het hierdie vrou alles wat sy kon vir my gedoen. Uit haar hartheid het sy haar liefde vir my gewys, Sy het nie teruggehou nie. Sy het oopgedraai die krane en al haar liefde en haar dankbaarheid op my uitgestort. En sy wat een sondaar vrou is, kom leer die fariseer wat gastvrijheid en liefde is ons sien iets van die totale oorgave ons sien dat sy nie bang is om een gek van haar te maak nie dink nou net jy daag by een partijkie op waar jy nie eers genooi is nie en jy gaan jou so te buiten in termen van die liefde wat jy gee vir Jesus, jy maak jou naam gek maar sy het nie omgegee nie want sy is baie vergewe Daarom het sy baie lief. Hierdie verhaal, dink ek wil ons van ochend uitdaag, om vir ons af te vraag, moet wie kan ons ons self in hierdie verhaal identificeer? Simon met sy self liefde? Of Jesus met sy onvoorwaardelike liefde? drie dingetjies rondom Simon sy selfliefde hy skryf hierdie vrou sy meer af onthou wat ons is die vorige zondag gesê ook rondom die vrou en die rol van die vrou in die tijd, een besitting um, ja daar ver jy het nie een plek nie ons acht jou nie, ons respecteer jou nie Simon sien niks goeds in hierdie vrou nie Hy beoordeel haar op grond van haar status, van haar geslag, dit wat sy gedoen het. Hy skryf haar sy muur af. Die tweede ding, Simon veroordeel Jezus, dat hy vracht nie so ver gaan om met hierdie vrou een vriendskap aan te knoop, dat hy haar ampele thuis voel by hierdie maaltijd, moet haar praat, haar liefde ontvang, en sy liefde op niet ook vir haar kom gee, Hoe kan hierdie Jesus dit kom doen? Heelt hem al tegen die verwachting in. En dan die derde ding, Simon mis uit op een God wat tweede kansen vir mense gee. Simon sien nie raak dat met die eerste ontmoeting Jesus hierdie vrouw sy leven kom omdop het nie. Dat hy haar son is vry het en van haar nieuwe mens gemaakt het en vir hierdie sogenaamde slechte vrou een tweede kans kom geet nie. Hy is nie bly oor dit nie. Hy is soos die, die boete in die verhaal van die verloore sien. Hy is nie bly as iemand terugkom huis toe nie. Hy is nie bly as daar verlossing en bekering plaas nie. Of ons is van ochend soos Simon wat mense links en rechts afskryf. Wat nie bly is as mense omkeer in hulle leven maak nie, maar wat heel tyd traggrypt na die verlede. Of ons het Jesus so onvoorwaardelike liefde. Jesus sien in hierdie vrou een naaste. Hy sien een mens en hy geef haar dit wat sy nodig het liefde. Weer eens oos verlede week, maak Jezus tyd om vir hierdie vrou liefde te gee. Verlede week het ons oor luister gepraat. Hierdie week praat ons oor liefde. Wie is ons naaste? Dis elke mens wat ons pad kruis. Of dit wit of swart is. Of dit een klient van my is. Of dit my collega's by die werk is. Of dit een kind in my klas is, of dit een guy persoon is, of een rechtheid persoon is. Of dit wie ook al is. Amal wat oor ons pad kom, is my naaste. Dis een mens. En op grond van Jesus' voorbeeld in hierdie verhaal, word ons uitgedaag om onvoorwaardelik, sonder vooroordeel, sonder een bril op ons oe, na mense te kyk en vir hulle liefde te gee. Ongeacht wat hulle gedoen het, ongeacht wat hulle verlede vir ons vertel, ongeacht waar hulle bly en wat hulle rui, ongeacht hoe hulle lyk. Daar is een Indiese legende wat sê in elk een van ons is daar twee wolve. Die een wolf wil verskeer en byt, en verniel en uit mekaar uitskeer. En dan sê ook een ander wolf in ons wat vol liefde en omgee is, deernis en barmhartigheid wat wil help en die twee wolve is aan die strij met mekaar, het is soos 'n wereldbeker eindstrijd wat er een van die wolve gaan wen die wolf wat jy kos gee die wolf wat jy kos gee want hy gaan kracht kry, hy gaan energie kry, hy gaan die ander wolf wat uitdeer baie makkelijk oorrompel. En ons is daar ook twee wolve, volgens hierdie Indiese legende. Wat er wolf gee ons kos. Daie wolf wat Jezus eindelijk in ons harte uitgestort het, liefde, deernis omgee. As ons daie wolf kos gee, en ons gaan gee vir mense liefde, dan raak daie wolf in ons sterk en krachtig, En is hy die oorwinnaar en sal mense ook in ons leven kan sien. Onvoorwaardelike liefde wat ons het verenigd. Maak die saak wie oor my pad kom nie. Ons luister um, na een laaste video wat ons verlede week ook um, na die persoon geluister het, Niek Woeje Tjik. Kom ons hoorge wat sê hy oor, oor liefde. Love, love, love, love. I love you. What are you what are you talking about? Yeah, no, I love you. I don't know who you are. I don't know what you're going through. But I love you and I believe in you. And the greatest thing that I received all my life was love. Love from my parents, number one. Not everyone has a loving home. Uh, I have a loving wife. I have a loving young child. Love to me is the greatest emotion Uh, and thing that we can ever have. and It's one thing to say, I love you. It's another to say, hey, love you guys. Uh, you know, when, when we talk about love, whether it's in a relationship or a friendship, it's understanding that you care and communicating that point. Um, you know, you to put love in action. You know, when you see someone who's in need and having a bad day and they say they're fine, no. Go up to them and say, no, how you doing? That means you care, that's love action. Goed, en ek sê vir ons, liefde gaan oor in aksie. Um, en dit maak my weer wat ons die afloppe paar sonna vir mekaar gesê, dat ons um, na mekaar sal kyk, met sachtheid na mekaar sal luister, en as ons sien, daar is ongelukkigheid of hartseer, dan is liefde in aksie, dan moet ek bemoeienis maak, dan moet ek gaan vraag, hoe gaan het rechtig met jou? Um, ek sien op jou, op jou lichaamstaal wat ons verlede week geset, jy is ongelukkig of daar seer, hoe kan ek jou help? Hoe kan ek veel liefde gee? Liefde is liefde in aksie. Mag die Heere ook vir ons drijf, dring, stier, om te gaan lief wees, met die onvoorwaardelike liefde. Onthou, die Heere het ons vergewe van ons zondes, en ek weet nie hoe baie jylle het nie, ek het bitter baie. En omdat die Heere my baie sondes vergewe het, wil ek baie lief hee. Kom ons bid, dat die Heere ook vir ons daarmee sal help. Heere, ons wil soos hierdie vrou net oorloop van liefde. Ons wil net vir u kom sê, Heere, dankie, dankie, dat u ons geret dat u ons bevry het, dat u ons bevry het, dat jy ons niet gemaakt het, dat jy ons stier om te gaan lief wees van alles en amal wat ons pad krijs. Jere, betek jyre is het uitdagend, ons het net al saam met die kinders van mekaar gesê, maar jyre, die liefde wat ons nodig het om vir ander mense te gee, het jy reeds in ons harte uitgestort. Jere, wees vir ons, stier vir ons, Maak ons vrymoedig om ook die liefde met ander te deel. Amen.